І ждала, щоб почути знов. зашарилася, одвернулася, проти своєї волі зашарилася, Бо де ж би мала чути цей голос? Вже, як виходили, надворі він затримався трохи, з мовив до Соломії. Вам, звісно, казали що ви дуже вродлива дівчина. Я не дівчина, я вдова, сказала Соломія. Я знаю, почула відповідь, але для мене ви все одно дівчина. Наша, українська дівчина, про яку колись закохані поети пісні складали і тепер співають. Так як ви не сіль, а цієї землі, її небо. Вибачте, розговорився. До побачення. Бувайте. Тихесенько прошелестіла Соломія. Тиди, де? Сказав тато Антін, як айтувальники-умовляльники до сусідів уже зайшли. Кажися, полномочений на нашу Соломку оком накинув. «Може, по знакомству должность, яку в тім колхозі дасть?» «Та ну вас, тату!» – гнівно сказала Соломія. «Тоже таке вигадайте!» «Ну, а чом би і ні?» «Не все ж рубці, чоколяди великою ложкою до рота носити та вершки збирати?» «Ти де, як балакати вміє?» Тату направились до хліву. «Соломія стояла посеред двору, як нововиросле деревце. Знаю, сказав цей чоловік на слова, що вона не дівчина, а вдова. А для мене ви дівчина. Як там українська дівчина, про яких пісні складають? Любисток!» Багато всяких слів чула в житті Соломія, звикла й до того, що нею захоплюється. Але ці слова були особливі. Та ну що ж то я зараз думаю, і про що подумала Соломія? У колхоз йому треба завербувати, ото й усього. Руки в нього панські, і лице пещене. Ну, ми не пещене, а не наше, не сільське. Кільком-то вже дівчатам голови задурив направилася й собі на город. Оно полотяще скільки, роботи не переробити. Вже на городі згадала цього разу ніхто з приїздлих не сказав, що вона вдова фронтовика, того має бути сознательно. Випадково це навмисне? І бумажок до рук не тиціли. І раптом Зашептала Хто там казав Що я біла відьма Любка, Вірка Якщо я така відьма Хай і біла То хай І осіклася А думка вже злетіла В голові Її не викинеш Як вирване зело Не втопчеш у землю Не закинеш ген туди На межу як непотрібний на городі камінець. То була думка про те, що вона ще раз хоче побачити цього чоловіка. Це хлопця, та яка ріжниця, тільки побачити і все. Вона йому не рівня, і ніколи рівної не буде, нічого іншого на думці немає. Тільки побачити. Ще раз і все. Може, вона помилилася, що очі в нього такі самі блакитні, як і в неї. Звісно, помилилася. Розділ дев'ятий. Товаришка Соля. Чекання виявилося даремним. Ще раз приходили агітувальники – Розмовляли погрозливо, попереджали, що то востаннє. Далі будуть інші міри, уже доволі грубо, але молодого уповноваженого з блакитними цейкими там очима серед них не було. Соломія набурмосилася, засумувала та через пару днів наказала собі, викинь жінку, дурне з голови. Було і загуло, вивіялось, майнуло, як легка завійниця серед зими, як сліпий дощ серед літа, як пізня осіння веселка. Було і нема, хоч ще довго у зіницях пам'яті. «Така моя доля», – сказала собі Соломія. «А яка? Це то бісик виснувся» і язичка виселопив з-за плечей нейно, а мусеничка в саду цвірінькнула. Самотня, подумки, відповіла Соломія. Хоч бери, та тепер, як хтось ще посватається, йди за першого ліпшого. Була, однак, певна, тепер і сватитися ніхто не прийде. Надто перебирала, в селі знають, скільком Одмовляла. А пізньої осені, 49 дев'ято року, таки подали заяви. І самі одну з двох корівок лиску, двоє коней, теличку, свинку, частину птаства, по три курки і дві качки дозволили оставити, плуги, вілку, косарку відвезли, за два походи на колгоспний двір. Конюхом піти, або як, сказав тато Антін, як вернулися з того сумного походу, жалько ж, коненят, хто їх там так, як я, догляне. Була б рука справна, я б на тракториста пішов учитися, кауть, на курси набирають, докину Василь. Василь. Саме за тижден перед тим вернувся з Росії і на хрестинах у вірки побував. А як прийшли з хрестин, то трохи підпитий і розказав дещо про своє трирічне життя у тім далекім кірові. Кочегарев і жив там же при кочегарці, в маленькій кімнатці де тико й добра всього, що топчан, вішак та тумбочка при топчані, на яким снідав і вечеряв, бо обідати дозволялося безплатно в солдатській їдальні. На роботу влаштувала рушка, Вона ж і приписатися помогла. Все могла. І всюди пролазила чим-то, вже Василько потім зрозумів, сказав на те, щоб гірко, а якось так, що у соломки в грудях замолоїло, яка у нього любовці наваждення була, як виглядав, чи прийде Рувка, ну, раїска, тепер мимо котельні, як булкав часом коло того офіцерського гуртожитку, де Раїська за своїм Олегом квартиру окрему мала. Бував у них там в гостях, бував. Раїська сама запросила, а на його очах, випивши, обіймала і цілувала Олега. Гра та була йому обідна і прикра, і все ж терпів, бо... Бо боявся позбути й такого щастя, хоч зрідка бачити раїсу. Гра, бо невдовзі, по тому, як у місто вийшов, то стрітив раїску в обнімку з молоденьким лейтенантиком. Ну, та всього було, і всього набачився, а обірвалася те щастя мука, після того. Як Райка сама до нього в кочегарку прийшла, якось уже посеред ночі, пахло однеї вином і парфумами. Василько знав, що капітан Олег Боришко десь там у Москві, а ввечері її вікно в гуртожитку не світилося. Рейська скинула свою дорогу норкову шубу, лишилася у в'язаному бордовому платті і спитала, чи є ще у нього щось випити. Василько відповів, що немає. Не водилася тут у нього ні горілка, ні вино. Раїса сказала, що хріново, вона ще б випила, бо вже тверезіти починає, а спати не хочеться. Ну, раз нема, то ні, без випивки не обійтися. Вони ще ніколи не пили удвох, не пили з Васильком. Василечком на брудершафт. «Ти хоч знаєш, що то таке?» – спитала вона. «Знаю», – відказав. І вона засміялася. «Що не такий вже він і Селюк, Обтесався тут, чому б ні? А на брудершафт? Вони таки вип'ють. Візьми там у сумиці ключі від квартири. Збігай, принеси пляшку червоного вина на кухні, у барі, над столом. Василько пішов і вино приніс. Ще на Раїса сказала, що може захопити й фужери, а втім не треба, вип'ють із горла. Чи в тебе є тут у щось розлити? У мене є склянка і кварта, сказав Василь. Яка розкіш, склянка і кварта, засміялася Раїса. Стакан і кружка, солдатська подружка. Кружка, небось алюмінієва? Люмінієва потвердив.